Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de astăzi. Am să vă rog să mă lăsați pe mine să încep astăzi să încheiem cu Vlad. E 9 octombrie 1969. Pentru prima dată în istoria emisiunii Top of the Pops de la BBC, producătorii au decis să nu difuzeze piesa de pe primul loc, JT Moy non plus, un cântec de dragoste erotic în limba franceză interpretat de Serge Gainsbourg și actrița Jane Birkin. Am spus interpretată și nu cântată Pentru că e vorba de o piesă instrumentală După cum vedeți Peste care sunt suprapuse vocile celor doi Într-un aparent act sexual Piesa a provocat suficient de multă agitație în industria muzicală din Marea Britanie, încât casa de discuri care a lansat piesa a renunțat la contractul cu cei doi artiști în momentul în care melodia se afla chiar pe locul 2 în topul vânzărilor. Contractul a fost preluat de o companie mai mică, Major Minor, care a vândut în continuare discul, iar piesa a ajuns pe locul 1, fiind prima piesă în limba franceză care a ajuns pe primul loc în Marea Britanie. Azi e ziua mondială a Poștei! Ai împlinesc 100... Lumea stă! Îi află mai încolo. Haideți să nu fim brăi azi e da. ziua lor, da? Da, da, da, la mulți ani. Și da, da. ai împlinesc 145 de ani de când sunt membri ai Uniunii Poștale Mondiale. România s-a de... numărat printre cei 22 de membri fondatori. Uh -huh. Dar probabil a rămas singurul care încă are livrarea corespondenței cu aceeași durată ca atunci. Da. Dacă nu mai mare. Maestre, căruța poștei, te rog. Vezi fără gravă. Da, da, dată. La Vale. La Vale? Ia auzi. Asta, Asta Da. matricială care pornește. Da. Poșta a rămas unul dintre puținele locuri în care mai poți face o conversație tihnită la coadă, iar dacă prinzi un schimb de tură, se pot lega chiar și prietenii. <laughs> Le urăm azi un sincer la mulți ani, poștașilor din toată țara, iar doamnelor de la ghișeele poștei române, le dorim să scape de toate imprimantele matriciale. Ah. Eu am zis de iarna trecut aici că n-am mai găsit matriciala la poșta de care aparțin eu și era o liniște nefirească acolo. Da, atunci prietenii noștri din teritoriu ne-au trimis mesaje la 0728111222 că încă mai funcționează în multe oficii imprimante matriciale Păi adevăr că pentru lucru cu matriciala se justifică spor de muncă periculoasă, sau cum se chema. Te... Deci de chiar că și o pensie specială aș dă. Da mușcă sau ce Bă, te face cu capul, te îmbunăvești de nerță. Ia, îți în cap toată ziua așa. Pe 9 octombrie 1940 s-a născut în Marea Britanie la Liverpool, unul dintre cei mai cunoscuți și influenți muzicieni ai secolului 20. John Lennon, muzician, cântărez, textier, compozitor englez, fondator al uriașei trupe Beatles, împreună cu prietenul său din copilărie, Paul McCartney. Lennon, pe cât de talentat a fost, cu atât de rebel și de direct în exprimări, atitudinile sale politice l-au băgat în diverse buclucuri. La un moment dat, el a declarat, de exemplu, că Beatles și ajunseseră mai popular decât Isus Hristos, ceea ce a provocat un uriaș scandal în Statele Unite și a dus la anularea unui megaturneu, în ciuda faptului că trupa avea numeroase piese în topurile americane chiar la acel moment. John Lennon a părăsit trupa Beatles în 1969, care s-a și destrămat în acel moment... Lennon a mai avut o carieră solo un timp, s-a retras, s-a revenit, dar n-a mai cunoscut niciodată succesul din era Beatles. Pe 8 decembrie 1980, când împlinise de puțin timp 40 de ani, Lennon a fost împușcat mortal în fața casei lui din New York de un fan cu tulburări psihice și pentru că n-am apucat să difuzăm ieri toată piesa, iat azi, Imagine, piesa simbol a lui John Lennon.